Захопився читанням. Йому подобався сам процес. Приносив з бібліотеки товсті томи, ночами сидів у коридорі і читав усе підряд, сторінку за сторінкою. «Малий, тисни на математику, це зараз головне. Інженером станеш», – радив Степанович. Але хлопець уже визначився. Він хотів стати юристом. Глава 26. Премія. Зазоро сидів у вельветовому кріслі і потирав скроні долонями. На його обличчі проступало страждання. Він із тих, про кого колектив знає все. Скільки важить його дружина? Де робить педикюр-коханка? І у кого він лікує свій простатит? Коли я зайшла, колихнулася штора, наче її хто пхнув. Редактор відчинив холодильник, дістав учорашні бутерброди з шинкою і увімкнув чайник. Початок несподіваний. Я вже не знала, що й думати. Він мав би зараз ганяти мене як м'яч, витискати усі соки і спонукати до ініціативи. Натомість редактор пригладжує сіре поділене на пасма волосся, крокує від вікна до столу, що видає його глибокодумність і каже «Тобі вам присвоєно обласну журналістську премію «Золоте перо» вітаю». Подає книжечку, де чорним по білому написано про моє лауреатство. Я подумала, що нарешті чорна смуга закінчилася, що виповзу з боргів після хвороби і куплю новий диктофон, цифровий. Ми підготували добірку твоїх матеріалів і подали у комісію. Які? Хто відбирав? Переважно публіцистика. Ти ж аналітик. Грав у піддавання, зірви брехню неначе п'явку з тіла, журналістика пережила інфаркт, послухайте діду Антони. Сила? З мене Могар, вигукую, Оце так новина. По обличчю редактора прослизнула тінь. Він заварив пакет дешевого чаю, підсунув мені бутерброди, у яких сир підсохнув і зрадливо піднявся вгору, а шинка посіріла. Ти ж знаєш, в Україні зараз криза. Тобто премія без грошового еквіваленту? Ну, не те, щоб зовсім трохи виділили, але... Але що? бухгалтер тобі пояснить. На моє запитання в бухгалтерка виставила рідкі, як у старої кози зуби. А при чому тут я? Одне слово, ще до мого приходу редактор ужив усю премію разом із співзасновниками. Я знала, що у зазори мораль існує лише теоретично. Але щоб так упасти, треба мати довбню замість голови. Я ніколи не знала, яка в мене зарплата. Ніколи не перевіряла відомостей, отримувала те, що давали, платила за рахунками наперед. У мене був редакційний ноутбук, а ще фотоапарат і диктофон. Але тут щось із середини здавило. Я круто розвернулася, рвонула двері. У кабінеті редактора клубками валив дим пахло алкоголем. «Совість у вас є? Я звернуся до юриста». Задихаючись від диму і образи, кинули йому в обличчя. Хто б казав про совість? Після паузи з притиском відповів він. Скільки ви днів цього року працювали? І що здали відповідальному секретарю? Я хворіла. Ви симулянтка. У мене є лікарняний. І принаймні я не краду чужих премій. Я поклала на стіл заяву про звільнення і сказала, що завтра маю намір принести всю орхтехніку. Завтра мене і заступника не буде. Ми їдемо робити передплату. Але хтось же працюватиме? Відповіді не почула. Але я вже не мов оголосила про початок війни. Другого дня підійшла до інженера, змусила його перевірити техніку і прийняти. Він прийняв списаний три роки тому комп'ютер і диктофон. Фотоапарат числився у бухгалтерії. Його взяти відмовились. Увечері в мене стався серцевий напад. Верхній тиск піднявся до двохсот. Слава розпалила камін, поставила крапельницю і переконувала викликати швидку. Пам'ятаю, як вона дивилася по кімнаті, як рукавичками брала ковану кочерешку з трояндою. Мою гордість. Як вона жахнулася, коли на прочинену квартирку сіла величезна сова і стріпнула крилами. У мене так дико боліла голова, що я лежала з закритими очима і просила Бога не посилати мені смерті. Другого дня вранці понесла в редакцію фотоапарат. Я любила його як друга. Бувало, сиділа в засідці, чекаючи героя статті, котрий не хотів себе виставляти. Фотоапарат замерзав, я тулила його до самого тіла, просила постаратися, а потім виймала і блискавично клацала. Виходило. Інколи у дорозі сідали акумулятори, але фотик з доброго дива таки вмикався, давав спалахи. Ми з ним пройшли сотні кілометрів, відзняли тисячі сюжетів. Прощавай, любий друже, прощавай. Бухгалтерка подивилась на фотоапарат, але від її руки він не вмикався. Я продемонструвала техніку в роботі. Стара коза наказала принести інструкцію. Біжу додому, подаю їй інструкцію. А де ж футляр? Просто рікує баба. Тут мав бути ще футляр. Кажу, футляр був паперовий, він розвалився. Посадова особа наказує таки здати шкіряний, куплений за мої гроші. Я кладу футляр перед нею. Але екзекуції ще не кінець. Мене кличуть у редакторський кабінет, там зібрані завідуючі відділами. Так от, каже Зазора, ми зібралися, щоб вирішити питання із журналісткою, яка поводить себе аморально. Кричала тут мені, будьте всі на роботі, я принесу техніку, змусила інженера до коліна розписатися, лякає юристом, ми що, це будемо терпіти? Він по одному піднімав колеги, запитував, чи згодні, щоб мене звільнити? Так, ніби я не подавала заяви.